Покинувши пішцю, він полетів у Галич з кінною дружиною. Скакав мовчки. За ним поспішали Світозара і Мирослав. Але мовчати набридло, і він, щоб підбадьорити себе, озвався до Світозари. «Вже Галич не звек у Світозару. Скоро, Дмитрія, побачиш». «Дивись», – він підняв руку. «До дні стра спускаємось». Вдалені проти сонця заблищали золотим сяйвом церковні бані. Данила, чим душ, стискав острогами коня, а кінь, побачивши житло, сам мчав, як вітер. Про це підкови по Дністерському мосту. Ми готять підгородянські хатки. Ось і кріпость. З розгону влітає він на міст, проскакує ворота і зупиняється. На Майдані вершники. До Данила під'їжджає людина в княжому шоломі, і ласкаво посміхається, стає поряд, простягає руки. «Здрастуй, князів Даниле!» Це був Мстислав. Він сидів на своєму улюбленому сірому коні, одягнений в зимовий білий хутряний кафтан. Данила зніяковів, не може знайти слів. Потім, кланившись, промовив. «Славного князя Мстислава вітає на Галицькій землі!» і додав «Як батька рідного». Мстислав привітався до Данила і, ніби не помічаючи його збентеження, поцікавився, хто є та жінка, що приїхала з Данилом. «Це жона тисячького Дмитрія», відповів Данило, «Але я не бачу Дмитрія. Де він?» Мстислав наблизився до Світозари і, вклонившись, їй сказав, «Хоробрий муж у тебе!» Коли прийшли в терем, Мстислав розповів про зникнення Дмитрія. Світозара Розридалася. Бачиш, звернулася вона до Данила, чуло моє серце, що горе буде. Не хотіла я, щоб він їхав у Новгород. Данила ніякого поглядав то на неї, то на Мстислава. зараз сама визвалася їхати на розшуки Дмитрія. Нічого не кажіть мені, поїду, рішуче сказала вона. Мстислав глянув на Данила. Данило стверджувально кивнув головою і Мстислав гукнув Світозара похабцем вийшла на дворище. Її підвели коня. Вона вже хотіла сідати, та побачила, що до неї хтось біжить. «Ти от досі?» – закричала вона. «Я! Ти не бачив Дмитрія?» «Зачекай! Я прийшов до князів. Давно вже шукаю Дмитрія, та слідів нема. Учора зник твердохліб, а я гадаю, що він там, де Дмитрій. Бачили твердохліба в кріпості, але бачили й на підгородді». В супроводі Теодосія Світозара поїхала в підгороддя. На Байдані Теодосій зупинився. Світозара незадоволено глянула на нього. Поспішати треба. Він став. Теодосій засміявся. «Людей тут багато ходить, Розпитаємо, може твердо хліба бачили?» Він сидів на коні, поглядаючи в усі боки. Бігали боярські служники, городяни-ковачі. «Бляхарі, усмошвеці, бондарі, гончарі, склярі». «Привітка! Усмошвеці, шевці, чоботарі». То одного та іншого він питав, «Чи не бачили твердо хліба?» Світозара торкнула його за руку. Він захитав головою, не оглядаючись. «Зачекай!» Підійшов дідусь, служник боярина Судислава. «Твердо хліба не бачу?» Нахилився до нього Теодосій. Дід глядаючись, прошепотів. «Бачив, на нашому дворищі був. Уже як тікали всі, він у ворота входив, а після не бачив». Теодосій свиснув. «Поїдемо на дворище, до Судислава!» Лізь сюди, і він підхопив діда, посадивши його поперед себе. На дворищі всі рушили за дідом. В саду на галявині він зупинився біля груші і постукав палицею по землі. Послухав, і перейшов далі. Тут постукав, застуганіло. Він повзав по землі і, обернувшись до світозари, промовив. Казав мені Судислав, щоб я нікому про цю яму не говорив. Загрожував, що вб'є. А тепер однаково, мені вмирати скоро. А знають про неї мало людей, я та ще двоє. Він обмацував рукою землю, відгортав грудки, і нарешті потяг до себе кінець мотуза. Відкрилася ляда, вхід під пагорок. Звідти війнуло вогкість і цвіллю. І це ще не все, промовив дідусь. За мною ходімо. За ним полізли Теодосій і Світозара. Підіймає цю ляду, наказав дід. Теодосій ухопився за велике кільце, але воно не подалося. З-під землі ледве-ледве чулися голоси. — Є, тут, — гукнув дід, — підіймай ляду, Теодосію. Теодосій обіперся обома ногами і рвонув до себе кільце. Ляда, заскрипівши, піднялася вгору. В ямі замовкли. — Дмитрію! — закричала відчайдушна Світазара. «Я — Я, — почувся Стогін. — Твердо хлібе, — гаркнув Теодосій. — Тут я, давай драбину хоч чий! «Стільки клопоту для Микули! Усіх новгородців треба кудись примістити, а їх багато!» Микула вчепився за Мирослав'я в рукав. «Ні, ти від мене так не підеш, поможи!» «То я не збавився втікати», – жартує Мирослав. «Усіх під покрівлю сховаємо, ніхто на морозі не буде!» Пішців розташували в підгородді, але для всіх не вистачило хат. Сусіднє сусіднього повели їх тюни. Кінні дружинники розмістилися в кріпості, в Судиславому дворищі та в дворищах Бояр, які повтікали з Бенедиктом. В сотні, яка ходила з Дмитрієм у Новгород, було багато волинців. Тепер, коли вже угорських баронів вигнали, можна й додому попроситися. Мирослав нікого не затримував, домовився з Данилом, щоб усій сотні дати відпочинок. Іван твердо вирішив, завтра в день вирушить у Володимир. Як тільки його відпустили, він скочив на коня і подався до батьків.